Dialog. Was ein Dialogo? Hallo Mareike. Wir haben uns eine Ewigkeit nicht gesehen. Du siehst wunderbar aus. Habt ihr euch schon früher kennengelernt? Mareike, das ist Monika. Monika, das ist Mareike. Es freut, freut mich sehr, sehr, dich kennenzulernen. Mareike, wie geht es dir? Wir haben dir ein kleines Geschenk mitgebracht. Das ist nur eine Kleinigkeit für dein Bad. Oh, wie nett. Ihr musstet das nicht. Oh, das ist wunderschön. Kommt bitte herein. Hier könnt ihr eure Mäntel hinlegen. Fühlt euch wie zu Hause. Okay, vielleicht gehen wir in die Küche. Decken wir den Tisch. Oh, alles ist fertig. Mareike, es war toll, dich kennenzulernen. Dein schwedischer Tisch war wunderbar. Mareike, mein Schatz.